Euskadi saria eskuraturik egure estudioetan goizuntan, hasizko Gomeneta, egunon. Baita zeberen. Buena, Ashisko, ukandut arazo bat abiatze hau egiteko momentuan, enaken nola definitu? Komikilari, idazle, majazkilari, humorista hori, eguziak ikusi ditut interneten zure izena gureta. Zuk zure buruari ze maiten diozu, edo zure ofizioari azkenean? Mm, nik uste iru, irudi Irudiarekin lan egiten duena. Irudimena, irudipen, irudigintza, irudia, irudia ene mundua. Irudia. Euskadi Saria, beraz, uh, irabazi duzu. Uh, Euskadi Saria, berbada Euskal uh, ospetsuena eta ospetsuena den Saria, zukala hartzen duzu, ospetsuena? E, ospetsuena ez takit, e, diruz gehien ornitoa dena bai, saguraski, mm -hmm. eta, eta hori etzai bat ere gaizki heldu. Baina bai, sari, sari potolo bat, instituzioetatik eta heldu dena, Eta uh, ospetsua, bai, os, ospetsua bai, errandez Bai, beraz, bukaren du, bai ospetsua dela. E, zuk nora hartu duzu, ze sensazio kanduzu, egin dauzutelarik? Bom, e, duzu, sariaren bila? Nik ustekabea ondia, zen ez nekien, ez da izendatua zenik ere, uh -huh. nekien bat ere norbaite kautatua zuenik, enekien deuz, eta horan deia ukanduz joan den astean, hori komunikatzeko, eta hola va ba, boskarioa postasuna ustekabea oinagiazki batetik egolatriaren aldetik dudari gabe plaza egiten duela gero erran bezala ongi dirustatua dela ordan hori ere ongi da ikustea ba kreazioari laguntza ere badela ez bakarrik e, batzutan izaten den bezala da ba, eskutinkatze bat edo oorezko gauzak eta beno sosarebait e, biztan dena Baina ikuste uste, izan dela ikustea em, xaoren mintzoa, oraiko egunean, nik uste ba, horrek baliatuko du, edo zerbituko e, duela, pixka, xaoren mintzoa harrapun patzeko berritzere. Mm -hmm. Eta gainera, em, nola erran argitaletxe, asoziatibo, tipi batzuetatik abiatutako proiektua delako, e, Pensa, errima izeneko argitaletxe bat e, oztanko kokatua dela mm -hmm. eta beste bat erroa izeneko bat Bilbon eta Prefosta elkartea tarratzekoa hor ere bai alde horretatik olako izendapen potolo instituzional bat mm -hmm. jasotzea piskat naiz eta guk egon nahiez bazterrean bioneta ez iduri bazterretik ari garela lanean alako batean argia ematea hor bazterroietan zer egiten ari dain netako ikaragarri ondia da Azti hitza, beraz Agosti xaoren biziaren inguruko lan hori, Agosti xa gure historian e, biziki importantea den e, pertsona bat da, eta behar bat da, egun gizartean ez da hain zabaldua, bere oho sari bat ukaiteak, e, onartzen du, onura publikoko lan bat bezala, zurea, hola ditaik? Mm, bo, nik gauza bat pentsatzen dut nere, nere xumean, eee... Herri normalak, baita, ba, munduan boza dutenak eta hoiek ba, baituzte beren erraldoiak beren heroi nazionalak eta eta barrez. Gu herri normala ezkaren einean guretako hain importanteak izan direnak Euskararen alde, Euskaldunen alde egin izan dutenak edo baztertua ditugu edo, edo ez ezagunak. Gero herri ez normaldu horiek normaltasunera iristen direnean, horran asten da mitologia nazional hori eraikitzen. Pensa Frantziako errezsistentzia nola tindatzen diouten eta gehazki zer izan zen edo, edo zein panorama nazioartean, estadu bat behar izaten da Gibelean eraikitzeko mitologia hori. Gokolakorik ez dugu, Horranik egiten dudana momentuz, abantzatzen dut lan hori, egun batean libre izanen gareneko, <laughs> orduko edo etorkizuneko funtzionarioek tiradera batetik, aterakote hori, eta to, hori ja egin adau, hori ez du egin behar. A, Haini abantzatzen ari naiz lan ageroko. Adas, etorkizunari lan egisten, beraz. Horritu urbilerako. Eh? <laughs> adas, urbilerako. Bai, urbila haik uste bai, duzu. Bai, bai, bai. beraz, adas. E, nazio finkatu bat, beraz. Mm -hmm. E, Naginuen zurekin aipatu ere eh, marazkilari edo behar bad da oroak artista gisa eh, bizia eta zekonsiderazio ze dugun gure artistaentzat gure Euskal artistazat aipatu duzu diruz ongnitua dela Euskadi saria saririk eh, gabe posible da bizitza artetik eh, art, artea, artea eginnez. Uh -huh. Euskal Legian aipa Euskal Legian, Berbada, gainera, ozta bezalako erri batean, zu, nola ikusten duzu, posibleta? Artetan bai. Artetan? <laughs> Artetan bai, artetik errateko ba, arteak ematen duela, nahi zatekotan, autu bada, bizitza honetan bezala dena, dena e, autuak egitea, eta autu bat hartzea, beste batzu bat mm, bai bai, bai, posibleta, mm -hmm. posibleta dudari gabe. Sekretoetako bada dirugutiago sartzen dela etxera, baina dirugutiago ateratzen baldin bada horran ez gaizki. Hmm. Baina nik ez da desmuitifikatzearen eta ez da badakit ez dela originala bionetako sortzea edo kreatzea horreiko egunean, nik uste denok egiten dugun zerbait dela. E, kozinan kreatzen da, e, familia bat aitzin ateratzeko kreatu egiten da, irratian zer zuen kreatzen egunero eta iraikitzen zelan egiazki, Nik pizten du hamakkotxan eta Euskal errratietako zeha seinalean etako beti zerbait sortzen kreatzen eraikitzen ari dela eta netako dena kreazioa da. Autoak errama bezala konsientea dira, bakigu euskarazari garela, oran euskarazko publikoa e, e, eta euskarazko industria eta euskarazko mm, bueno, masa kritikiko ere zeinekoa den, Baina bai, posible, mm, eta nolarran, eta desiragarri ere bai, eta nik ez dut nire burua ikusten bestela bizitzen. Bai, zinta, berba, best, afe, berba, ez, beste sortzaile batzuekin eta e, komentaturik egia da, Ipache euskal egian, adibidez, euskal kultura sustatzen surtatzen duten zutabeak, elkarteak direla. Hainitzetan, ez dakit, edo ikastola bat, edo kultura elkarte bat, edo e, aberatsa ez e, egitura bat, eta batzutan e, artea, edo, baliatzen doena ere, beretako e, dirua saharazteko, eta artisten dako konsiderazioa, e, olakoetan, konsiderazioa behar bai, e, bat abai morala, behar kontsiderazio ekonomikoa batzutan ez da, parekoa, zuk nola ikusten duzu, egoera hori. <laughs> bueno, netako, e, aberastasunaren zi, sinonimoak dira, ba, e, nasaitasuna, joritasuna eta anistasuna, eta hori guztia hori netako, e, aberastasuna ez da bakarrik e, ekonomikoa. Orduan, e, beste elkarte hauetatik pasaratzen diguten indarra eta presentzia eta laguntza ere bai dudari gabe, ezin bestekoa zait herri honetan xantza hori ere badugu badela elkartzeko joera hori eta gauzak elkarrekin eta ongu tasunetik eta ikusteko manera. Orduan konprenigarria dena ba, aunizetan eta hortzen zaizkigolako bueno, Manatuak edo proposamenak artea egiteko errandezagun eta edo urririk edo nik azkenaldi honetan egiten dudana da, Bueno, ba, behar bad da dirurik ez padugu ez egiten duenak ez eskatzen duenak ez egin dezagun beste moldeko trukatze bat. Tarroan azken ontan sortertatu zai ba, logotipo baten trukean, bestea baldin bada esturuaba etxean behar dugun zerbai, ba, arek egitea edo baldin bada ekoizlea arenekoizpenaren ekoizpenaren trukean. Eta hori gerroota gehiago eta egginetako erran bezala aberatza jorian asila eta humanoki betegarri. Mm -hmm. Aipat ezagun eh, itzordu bat, bai erenako mediatekan, zira, edo zirezte, bai. eh, talde bat izanen zure bai. inguruan. Aipatzen aldeguzu, itzordu hori? Bai, guagotik. Bai, um, Erran bezala Agostitxiaoren e, personaia e, eta haren alde ezberdinak, ari gara agerian e, uzten, bai komikiaren bidez, baino bai eta nolako espektakulo, xume bai kalitatezko baten bidez. Orduan, agosti xaok mila sortzerun dagoetan abostean, egin zuen bidaia Nafarroan, e, hori errepikatu nahi izan dugu eta primadera honetan kurritu dugu Nafarroako eta lapurdiko eskualde luze zabal bat, eta biligara ezkurra, uitzi, sara, bera eta, eta barretan. Eta bidaia horretan, faltazitza igun, abia puntua, xaok, bayonatik abiatu baitzen lekunberriraineko bidean, eta arratzalde honetan eginen dugu hori, ekenduko dugu oska hori, kendu nahi genuena, eta orduan horretan aurkeztuko dugu liburua, aurkeztuko dugu persona ere bai, aurkeztuko dugu ze, ze moderna tasuna edo ze gaurko tasuna duen xauk, eta e, aipatu bezala nerekin batera egonen dira aktoreak, aktore horiek e, antzestu irakurriko dituzte xa horen testu batzuk, Iizanen da musikaririk musika kantariaren bidez ere jakinen dugu onosa horen aportazioa beste aspektu batzuetatik eta marrazkiare bai. Orban olko erromezala ikuskizun xume, baina kalitatezko bat esaO oraiko egunera ekartzeko. Seiak eta laur izanen da hori, bai mediatekan, hey. Asisko urgen eta, bain leskera gure, ganat, gure esmenak, Euskadi sariarentzat zat, e, egiten duzun lanarentzat zat ere, guk ez dugu e, Euskadi sariaren e, dotazioa garen dugu, baina gure eske gora azteko goizu enten Asisko, ara, zure hibilbide eta zure languziaren zat, eta eginen duzunaren zat, ere? Agia maita, mi lesker zua, eta zoi esker ere ba, gure lana ala bezautarazten baitugu. Pasay un a saber a